pe Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vă sosește, iubiți ascultători, pe calea undelor programul LE 217. Studiul Evangheliei după Luca, asupra căruia avem un buchet de meditații, pregătite cu multă dragoste și bucurie pentru dumneavoastră, ne aduce astăzi în fața versetului 20, de la capitolul 18. Înainte însă de a citi versetul amintit, urmat de explicațiile care îl însoțesc și apoi celelalte versete în continuare, haideți să mai parcurgem încă un episod din ultimile două pe care le avem în legătură cu întoarcerea la Dumnezeu atât de minunată a unui medic militar care, din punct de vedere național, face parte din poporul ales al lui Dumnezeu, poporul evreu. În ultima lecțiune am ajuns la punctul culminant al istoricirii, când acesta își predă în sfârșit inima Domnului Isus după o noapte de zbuciu. Episodul întoarcerii dumnearului la Dumnezeu îl încheie cu cuvintele Eram mântuit și știam că Dumnezeu mi-a ieptat păcatele prin Isus Hristos și m-a adus la sine. Am înțeles atunci că nu tăierea are preț înaintea lui Dumnezeu, ci a fi o făptură nouă. Prin de bucurie, m-am ridicat și am alergat în camera soției mele ca să-i vestesc fericirea găsită. Ea dormea dar să lumina aprinsă. Am început să o îmbrățișez și am trezit-o din somn strigând. Draga mea soție, am găsit pe mântuitorul!" Ea părea supărată și m-a întrebat. Pe cine ai găsit?" Pe Iisus Hristos, mântuitorul meu!" i-am răspuns plin de bucurie. Ca răspuns la cuvintele mele, soția mea s-a sculat, s-a îmbrăcat și a părăsit casa în mai puțin de cinci minute, deși ceasul era două și noaptea foarte rece. S-a dus la părinții ei care locuiau aproape de noi. Nu m-am dus după ea, ci am rugat pe Dumnezeu să-i deschidă și ei ochii cum i-a deschis mie, apoi m-am culcat. A doua zi de dimineață, socrii au trimis după cei doi copiii mei și i-au luat la ei. Nu le mai îngăduiau să mă numească tată și ni soția mea, nu mai trebuia să mă socotească drept soțul ei, dacă voia să nu fie blestemată și dată afară din sinagogă. Cinci zile după hotărârea mea, am primit o poruncă de la mai marele meu să fac o călătorie în apus. Mi-am dat toată o să-mi pot lua rămas bun de la soție și copii, dar în zadar. Cu inima întristată am plecat într-o călătorie de 1300 de mile engleze, fără să-mi fi văzut soția și copiii pe care îi iubeam atât de mult. Trecuseră 54 de zile de când plecasem de acasă și soția nu citise niciuna din scrisorile mele, măcar că îi scriam zilnic. Rugam pe Dumnezeu să-mi duplece să deschidă măcar o scrisoare pentru că în toate ei vorbeam despre Isus și nădăjdeam că ele îi vor da de gândit asupra celor întâmplate și spuse împotriva mea. Dumnezeu mă asculta, deși pe o cale ciudată. Lui nu îi lipsesc nici mijloacele, nici căile. Neascultarea fiicei mele, care, deși era dezmierdarea mea totuși mă părăsise, a făcut ca soția mea să se hotărească și ea pentru Isus. Fica mea a visat în noaptea a 63-a după plecarea mea că mă vede murind. Lucul acesta a neliniștit-o deoarece mă iubea foarte mult și a pus de gând să aștepte a doua zi de dimineață pe poștaș să ia scrisoarea mea și să o citească. Așa a și făcut. Dimineața a luat scrisoarea de la poștaș, s-a dus cu ea în camera ei și a încuiat ușa ca să o poată citi în liniște. Conținutul a mișcat-o foarte mult. Să tacă? Tristă și cu ochii plângi, a ieșit din cameră și mama a întrebat-o. Ce-ai, dragă? Mamă. Nu te-am ascultat. Nu te vei supăra dacă îți voi spune totul? Cine este copila mea? a întrebat mama. Fata i-a arătat scrisoarea și a povestit visul adăugând. Am deschis scrisoarea de astăzi a tatei și am citit-o. Nu pot să mai cred și nici nu mai cred că tata e un om rău. Poate oricine să spună ce ar vrea. Ia-o, mamă, citește -o, te rog, și dumneata. Mama i-a luat iute scrisoarea din mână și a pus-o în sertar. După masă, a citit-o ascuns de cinci ori. Cu cât o citea mai mult, cu atât se simțea mai nenorocită. Acum era rândul ei să plângă. Când s-a întors, toți au întrebat-o. Mamă, ce ai? De ce ai plâns? Copila mea, a spus fiicei sale, îmi este foarte rău. Trebuie să mă culc. Bunica a venit și a făcut un pahar de ceai, dar aceasta nu putea fi acum de folos. A trimis apoi după doctorul D, care a venit îndată și a scris niște doctorii, dar nici acestea nu au avut folosul dorit. Soția mea ar fi dorit să rămână singură, pentru că știa că nu-i putea folosi niciun ajutor omenesc. Și-a pus de gând ca, îndată ce va fi singură, să îngenuncheze înaintea lui Dumnezeu, cum făcusem eu. Abia pe la ora 11, după ce a plecat soacra mea, i-a rugat pe Dumnezeu să-i lumineze sufletul. Și iată că Dumnezeu... În îndurarea lui, ia dat cei ceruse. Ea putea să se bucure acum de Hristos ca de Dumnezeul și mântuitorul ei. A doua zi zbura spre mine următoarea telegramă. Dragul meu soț, vină numai decât acasă. Credeam că tu greșești iar eu am dreptate, este însă din potrivă. Hristos al tău, este acum mesia și mântuitorul meu. Astă noapte mi-a mântuit Sufletul pe când în genuncheam. Pentru tia dată în viața mea. Vai ce strigă de bucurie am scos la primirea acestei telegrame. Mi se părea că lumea din jur nici nu mai există și fără să mi spravesc lucrul m-am întors cu cel din tâi tren. Trimisisem o telegramă spunând când sosești în fața casei mele, am găsit pe soția mea așteptându-mă plină de fericire. Când m-am dat jos din trăsură, ea mi-a venit înainte, mi-a căzut în brațe și m-a sărutat. Din casa învecinată au ieșit sărmanii mei socrii și ne-au blestemat. Zece zile după ce Domnul a deschis inima soției mele, a găsit și fica mea pace în Iisus. Ea este astăzi soția unui slujitor al Evangheliei și tovarășa lui de lucru în via Domnului. Singurul meu fiu, să dea Dumnezeu să pot spune și de el ceva îmbucurător, a primit făgăduința de la bunicii săi că va moșteni toată averea lor dacă nu ne va mai spune tată și mamă. Și până acum ne este încă vrăjmaș. Soția mea a mai trăit după hotărârea ei un an și nouă luni, Apoi, domnul a luat-o la el. Pe patul de moarte, ar fi dorit să-și mai vadă odată fiul, dar vai, el n-a venit, cu toate că trimisese în mai multe rânduri după el. Un vestitor al Evangheliei din oraș, împreună cu soția lui, s-au dus la el să-l cheme la mama lui care era pe moarte, dar el i-a îndepărtat cu vorbe aspre și răutăcioase. Așa după cum înțelegem, autorul acestor rânduri el fiind și personajul relatării, le a pe hârtie în ordinea consumărilor. La data când a scris aceste rânduri, băiatul lui nu era încă întors la Dumnezeu, dar așa cum vom afla mai târziu, în ultimele sale rânduri, pe care le scrie în luna octombrie 1887, cu multă bucurie ne anunță întoarcerea la Dumnezeu și a fiului său. Făgăduința lui Dumnezeu, tu și toată casa ta, s-a dovedit și de data aceasta, a fi adevărat. Domnul Dumnezeu să ne facă parte la toți cei care participăm la aceste relatări, la aceste întâmplări petrecute a Evea, în viața omului acestuia, să avem și noi harul acesta de a ne întoarce la Dumnezeu și a cere din mâna Domnului pe urmă cu stăruință, potrivit făgăduinței și promisiunii Lui, întoarcerea la Dumnezeu și a familiilor noastre iubite. Amin. Domnul, ca acesta să fie și refrenul vieții noastre. Știu, o doamne că tu ești Profetul ce a adus Lumina pe Pământ. Iubiti ascultători, ne aflăm așadar în versetul 20 din Luca, de la capitolul 18, în care Domnul Isus dă un răspuns tânărului bogat care s-a prezentat la el cu dorința de a ști ce să fac ca să am viața veșnică. Domnul Isus îi spune în legătură cu aceasta: Știi, poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. În legătură cu acest verset, putem să observăm că un lucru cu adevărat bun pe care îl avea tânărul bogat era cunoașterea legii, a Bibliei. El știa poruncile. În adevăr, nu poți să mergi pe calea cea dreaptă dacă nu o cunoști mai întâi. Iată de ce este nevoie să cunoaștem cuvântul scris al lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, pentru că numai în urma cunoașterii adevărului ne putem hotărî să-L urmăm cu toată ființa. Numai în urma cunoașterii teoretice adevărului putem să-L trăim practic în umblarea noastră pe drumurile vieții. Pentru același motiv, pentru a face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, ne-am propus ca tematică a programelor noastre Parcurgerea cuvântului lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, așa cum facem, luând fiecare verset în mod separat, urmat de câte o explicație cristocentrică, pentru că toate ne îndreaptă către Domnul Isus Hristos. Cine nu cunoaște adevărul este în întuneric. Dar nu e de ajuns numai cunoașterea teoretică a cuvântului lui Dumnezeu, aceea pe care noi dorim să o facem cunoscut prin calea undelor de radio, ci trebuie trăirea practică a învățăturilor lui, ceea ce este partea dumneavoastră, stimați și iubiți ascultători. Altfel, totul este în zadar. Timpul, banii, efortul cheltuit în vederea acestui program se va dovedi în zadar dacă dumneavoastră, cei care îl auziți, nu-l luați împreună cu rugăciune în aplicarea vieții personale. Dacă necunoașterea este întuneric, cunoașterea fără trăire este moarte. Adevărat, zice un proverb tibetan, cel care citește cărțile sfinte și nu le împlinește, este ca un bolnav care duce un sac greu cu medicamente în spate și moare de boala lui. O altă vorbă înțeleaptă zice, cel care cunoaște învățăturile drepte pe din afară, dar nu le practică, este ca unul care aprinde o lampă și apoi închide ochii. De aceea, stăruința și dorința noastră fierbinte este, dorință pe care o mărturisim zilnic înaintea Domnului cu privire la programele de radio, ca dumneavoastră cu învățăturile care le-ați auzit, să nu procedați în felul acesta, ci după ce le-ați auzit și s-a aprins lumina în sufletul dumneavoastră, lăsați să lucreze această lumină, întorcându-vă la Dumnezeu și prin rugăciune și destul de multe ori și prin post, cerându-i lui ca ele să devină vi și lucrătoare în viețile dumneavoastră. Ca să verificăm dragostea noastră față de Dumnezeu, dacă este adevărată sau nu, trebuie să verificăm dragostea noastră față de fratele și aproapele nostru. Iată motivul pentru care Domnul Iisus îi pune tânărului bogat în față partea a doua a decalogului, adică partea care se referă la aproapele în următoarea ordine. Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Pentru mine, cunoașterea Scripturii Sfinte se dovedește în legăturile mele cu copiii lui Dumnezeu de pretutindeni și dragostea mea față de toți oamenii. Când acestea sunt bune și adevărate, bună și adevărată este cunoașterea mea în ale Cuvântului lui Dumnezeu, bună și adevărată este credința mea în Dumnezeu, bune și adevărate sunt dragostea și ascultarea mea față de El. Știi poruncile, dar tu, dragul meu, le știi? Și dacă le știi, le faci? Domnul Isus spune într-un loc ferice de voi, dacă știți aceste lucruri, și le faceți. Fericirea vine din împlinire, nu numai din cunoștință. Cunoștința este primul pas și fără cunoștință nu vine împlinirea, pentru că n-ai ce să împlinești dacă nu cunoști. Dar dacă după ce ai cunoscut rămâi la jumătatea drumului, este egal cu zero. În versetul următor, la versetul 21, tinerul bogat dă răspuns la întrebarea Domnului Iisus și el spune, Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Vedeți, gura poate spune multe, trăirea însă este aceea care arată adevărata fața lucrurilor. Cu vorbe nu se satură cel flămând. pâinea este cea care păstrează viața, pâinea adevărului îți dă viața adevărată. Tânărul acesta bogat, acest fruntaș dintre iudei, i-a spus Domnului Isus că a ținut toată legea când a lăsat niciuna din poruncile ei neîmplinite. Oare așa era? Nu cumva era o laudă prea îndrăzneață? Niciun om nescut din femeie n-a ținut toată legea pentru că nu avea cu ce să țină. Legea spunea să nu faci răul, dar nu-ți dădea putere să înfăptuiești binele. Toți oamenii prin naștere în păcat sunt lipsiți de puterea înfăptuirii binelui. Toți oamenii, prin nașterea în păcat, deci, sunt în afara posibilității de a face binele. Legea este oglinda care ți arată murdăria de pe față, dar nicio oglindă n-a curățit vreodată vreo față murdară. Omul își vede murdăria de pe fața vieții lui în oglinda legii și când vrea să-și o cu mâinile, se murdărește și mai mult, pentru că și mâinile îi sunt murdare. Dumnezeu a dat legea nu ca oamenii să fie mântuiți prin ea, ci ca să le arate starea lor de păcat și să i îndrepte spre Hristos, singurul care poate da adevărata mântuire, prin faptul că a plătit prin viața lui răscumpărarea omului din păcat. Legea a fost numai un îndrumător, deci cel care ne-a îndrumat spre Hristos, singurul care este viața. Așa scrie la Galateni 3, cu 24. Tânărul bogat, așa cum s-a arătat, S-a lăudat când a spus că toate aceste lucruri le-am păzit din tinerețea mea. El nu era așa, pentru că cine ține legea, ajunge la o totală libertate de lucrurile pământești, are în el siguranța vieții veșnice, iar pacea și bucuria îi umplu întreaga lui ființă. În tânărul bogat nu se vedeau aceste lucruri. El nu era sigur de viața veșnică. Din pricina aceasta aș întreba pe Mântuitorul Iisus ce trebuie să facă să moștenesc viața veșnică. Dacă ținuse toată legea. Cum de nu știa el că cine ține legea are viața, așa cum scrie în multe locuri din Vechiul Testament? A zice că ești ceva și a fi cu adevărat ceea ce spui că ești, sunt două lucruri cu totul deosebite. Unii zic că sunt iudei, adică cei care laudă pe Domnul, dar nu sunt. Alții spun că sunt ai lui Hristos și nici aceștia nu sunt. Dumnezeu nu se ia după vorbe și nici după anumite forme religioase sau datini pe care le împlinește omul, ci după realitățile duhovnicești din lăuntrul lui. Zice poetul indian Tagore, prin simplul fapt că cineva își zice hindus, adică credincios religiei indiene, nu înseamnă că devine cu adevărat hindus. Este ușor să devii mahomedan, e și mai ușor să devii creștin. Dar hindus? Doamne Dumnezeule, asta e cu totul altceva. Încheia citatul. Nu avem nimic cu părerea acestui scriitor. El vorbea din punctul lui de vedere. Însă, în adevăr, a deveni creștin ca și Hristos este și ușor și greu. E ușor când o iei bine de la început, când te lepezi de tine și de tot ce ai primindul cu adevărat pe Domnul Hristos ca singurul stăpân al vieții tale. Dar e foarte greu atunci când vrei să semeni cu El. Nelepădându-te de tine însuți. Creștinul de formă nu este creștin. Nu să spun numai cu gura, ci să arăt cu viața mea că sunt creștin urmașa lui Hristos. Aceasta dorește Mântuitorul meu de la mine. Doamne, Iisuse, vreau din toată inima să fiu o lucrare reală a Ta. dă tu și voința și înfăptuirea în privința aceasta și biruiește mă pentru Tine cu puterea și înțelepciunea Ta. Așa să mă ajuți. Scumpule Mântuitor, amin. În versetul 22 se continuă dialogul dintre Domnul Iisus și tânărul bogat. Deci tânărul bogat vine la Domnul Iisus cu laudă că toate aceste lucruri le-am păzit din tinerețea mea, la care Domnul Iisus îi răspunde la versetul 22. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis, îți mai lipsește un lucru, vinde tot ce ai, împarte la săraci, și vei avea o comoară în ceruri, apoi vino și urmează-mă. Cel ce învață Sfânta Scriptură, dar nu trăiește cele învățate, este mai prejos decât cel ce n-a învățat, iar la judecata viitoare va avea de dat un răspuns mai greu. Lucrurile se întâmplă ca în istorioara despre omul care a tocmit doi grădinari pentru grădina sa. Unul să dea pomi și apoi el însuși îi tăia, iar celălalt nu să dea deloc. Care din ei este mai vrednic de dispreț? Oare nu acela care cu propriile lui mâini nimicește ceea ce a făcut? Cum o fi păzit în toată legea când avea o mulțime de bogății adunate, iar pe lângă el erau atâția săraci? Împlinirea celor scrise în Cartea lui Dumnezeu. Se vede din atitudinea față de cei nevoiași din jurul tău. Biblia nu este dată să ne umple în capul cu teorii, ci ca să ne dea o trăire practică nouă, să ne dea credința care ne smulge din împărăția lumii păcatului și care ne mută apoi în împărăția dragostei lui Dumnezeu. Dacă citirile din Biblie sau ascultările citirii din Biblie nu te duc, la lepădarea de sine, de tot ce ai și să te alipească mai mult de Dumnezeu, de Domnul Isus, să te dezlipească de învățăturile ale tare și ale oamenilor, de teorii, de datini, de legi și să te alipească mai mult de Dumnezeu, de viața, de Domnul Isus, de felul Lui, de a fi, atunci citirea sau ascultarea citirii cuvântului este o lucrare zadarnică, este o lucrare care, din potrivă, îți aduce o mare răspundere înaintea lui Dumnezeu, ca unul care ai știut voia lui, dar n-ai împlinit-o. Domnul Isus îi spune tânărului acestui abogat cuvintele acestea. Îți mai lipsește un lucru. de tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o cumoară în ceruri. Apoi vino și urmează. Tinerului bogat îi mai lipsea un lucru și anume dezlegarea de cele pământești ca să poată zbura spre cele cerești. Dar oare acest lucru era de mică însemnătate? Atâta vreme cât ești legat de cele pământești, nu poți avea o inimă plină de dragoste și milă față de cei săraci și față de cei nemântuiți. Motoul creștinului adevărat ar trebui să fie acesta. Să muncească din greu, să consume puțin și să dea totul lui Hristos. Acesta ar fi lucrul care îi lipsește și cu care ar câștiga mari biruințe dacă l-ar avea. Alexis Carel, un medic savant, scria Funcțiile mentale și organice se armonizează cât mai de săvârșit” dacă ne încordăm activitatea în vederea unui scop precis. Unificarea dorințelor, încordarea spiritului într-o direcție unică, aduc pacea lăuntrică. Unificarea activităților conștiinței determină o armonie în organism. Una din explicațiile accesibile minții noastre omenești, în legătură cu viața plină de pace și de echilibru a o putem găsi și în această afirmație acestui medic Savant. Domnul Isus spunea așa: Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Eu fac numai ce văd pe tatăl meu făcând. Domnul Isus, în partea lui ca om, atât cât mintea noastre omenești este îngăduită să pătrunde, avea o singură grijă: să facă numai ceea ce îi spune tatăl. Deci el împlinea foarte bine ceea ce a observat medicul acesta Savant și anume la el se observa o perfectă unificare a dorințelor și o încordare a Spiritului într-o direcție unică, anume voia Tatălui. De multe zbuciume am fi și noi scutiți, de multe amărăciuni am fi și noi ocoliți, de multe întunecimi am fi și noi evitați, dacă am avea o singură grijă în viață, să facem numai și numai, dar numai voia Domnului. În altă parte, Domnul Iisus spune, tot în Evanghelia după Ioan, Tatăl meu este cu mine pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Dacă și noi am căutat în toate zilele vieții noastre, în toate clipele vieții noastre, să facem numai ceea ce este plăcut Tatălui, ne-am bucurat și noi de aceeași pace, de aceeași echilibru al vieții noastre, cum s-a bucurat și Domnul Iisus aici pe pământ, pentru că în cazul acesta, Duhul care s-a odihnit peste Domnul Isus s-ar odihni și peste noi. De asemenea, Domnul Isus mai spune despre El în Roman 15,3 că El nu și-a plăcut Lui însuși. Spunem din nou că multe din amărăcinile vieții noastre, din tulburări, din stările de depresiune, vin din motivul că noi căutăm să facem ce ne place nouă și nu căutăm să facem ce place Tatălui. Domnul să ne ajute să învățăm foarte bine și acest adevăr, adevăr minunat pe care vedem în viața Domnului Sus și pe care l-a observat și acest medic savant. Atât viața fizică în toate laturile ei, cât și viața spirituală ajung la un echilibru și la o roadă adevărată atunci când se adună din orice împrăștiere. Avem de asemenea pe Apostolul Pavel care spune, fac un singur lucru. El spune aceasta la Filipeni 3 cu 13. Mai trebuie să ne mirăm atunci de el când în ciuda tuturor încercărilor și durerilor, suferințelor prin care a trecut, el a putut să spune, bucurați-vă întotdeauna? Cum a putut el să spună bucurați-vă întotdeauna când a luat de cinci ori câte patruzeci de lovituri fără una din partea evreilor, când a fost bătut de trei ori cu nuiele, când a fost împroșcat cu pietre și l-au stârât afară din cetate crezând că este mort? când a stat o zi și o noapte în adâncul mărilor, în suferințe, în foame, în frig, în posturi adesea, în primejdie din, fața, din partea fraților mincinoși, în primejdie din partea iudeilor, în câte împrejurări a trecut el, prin câte suferințe și zbucimuri și culmea culmelor, el este acel care ne spune, bucurați-vă întotdeauna și iară zic, bucurați-vă. Care a fost secretul? Că noi nu trecem, cine știe câți dintre noi trec pe unde a trecut el? dar cei mai mulți nu trecem pe acolo și totuși suntem atât de amărâți de multe ori și bucuria este la noi în musafire atât de rar. De ce? Care este explicația? Una singură. Pavel a făcut ceea ce a făcut Domnul sus. Pavel a spus, fac un singur lucru. Pavel în toate a căutat întotdeauna voia Domnului și căutând voia tatălui. Tatăl a fost lângă el totdeauna și dacă tatăl a fost lângă el, Tatăl a fost pricina bucuriei lui, iar toate celelalte din jurul lui i le-a subordonat în felul acesta și le-a transformat într-un prilej de bucurie, oricât de ciudat mi s-ar apărea, oricât de paradoxal ar fi. Domnul Isus îi spune deci tânărului bogat: îți mai lipsește un singur lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. În original, acest un singur lucru are sensul Îți lipsește unul. Cine este acel unul? Hristos. Martirul Sexus spune așa. Disprețuiește lucrurile lumii acestea, făcând pe alții părtași la ele. Într-o dimineață un vestitor al Evangheliei a găsit în locul unde vestea Evanghelia un bilet pe care scria. Adunarea este rugată să se roage pentru un om robit de avere. Într-adevăr, nu este timp mai bine folosit decât să se roage cineva pentru un om al cărui suflet merge spre pierzare, fiind robit de lăcomia după avuție. Tânărul bogat dorea odihnă. El avea bani, o fire aleasă, învățătură, cinste din partea oamenilor, era o persoană atrăgătoare și avea darul de a învăța pe alții, dar nu avea pe Domnul Isus. Îi lipsea cel unul singur. Iată, la se de el, de Marele învățător, căci inima noastră nu are odihnă până nu se odihnește în Domnul Hristos. Domnul Isus îi cere însă o jertfă mare. De ce? Pentru că a văzut primejdea în care se găsea tânărul și nevoia lui cea mai deseamă. Orice pune stăpânire pe noi și ne împiedică de a ne preda în totul Domnului Isus, trebuie jertfit. Altminteri, nu putem să-l urmăm. Iubiti ascultători, Domnul să ne ajute pe toți, să plătim prețul cel mare, să ne debarasăm, să părăsim tot ceea ce este trecător și pieritor, ca să putem dobândi ceea ce este veșnic pe Domnul Isus Hristos. Anunțăm aici încheierea programului L217.